Розділ 38. Мама в ІТ підводиться, руки розведені йде вперед просто до виходу з офісу. Інші на неї навіть не дивляться. Це було б не тактовно щодо колеги, та й не заведено. Тому людина, що проходить тест, почувається незручно, почувається виокремленою, хоча насправді поліграф – невід'ємна частина федеральського способу життя. Вона чує за спиною ляскання підошви інспектора, який йде за два кроки позаду неї, спостерігає, стежить за руками, щоб ці руки не могли нічого зробити, наприклад, дістати валіум чи щось інше, що може перепаскодити увесь тест. Вона зупиняється перед дверима вбиральні. Інспектор проходить уперед, відчиняє двері, притримує, вона заходить до середини, інспектор слідом. Остання кабінка ліворуч достатньо велика, щоб там могло поміститися двоє людей. Мама в ІТ заходить до середини, інспектор за нею. Він зачиняє і замикає двері. Мама в ІТ спускає колготки, трусики, задирає спідницю, присідає над спеціальною мушлею, пісяє. Проктор стежить, аби жодна крапля не пролетіла повз мушлю, тоді бере її, переливає в місто пробірку, на якій вже написане її ім'я та сьогоднішня дата. І знову виходить у коридор. Інспектор за нею. Дорогою до поліграфа можна користуватися ліфтом, щоб не прийти на перевірку задиханим і спітнілим. Колись це був простенький офіс зі стільцем та якимись інструментами на столі, а тоді придбали нову, модну поліграфічну систему. Тепер процедура більше нагадує високотехнологічний медогляд. Кімнату цілком перебудували, не залишилося і сліду її первісного призначення. Вікно замурували, все навколо гладеньке і бежеве пахне лікарнею. Єдиний стілець посередині. Мама в Айті проходить вперед і сідає. Кладе руки на підлокітники, долоні та пучки пальців лягають у відповідні заглибини, які вже чекають на неї. Неопренева рука тонометра сліпома цей простір знаходить і охоплює її перед Тим часом світло тьмяніє, двері зачиняються, вона залишається сама. На голові стискається терновий вінець, вона відчуває, як електроди проколюють скальп, за тим подови холодного повітря на плечах. Це надпровідні пристрої квантової інтерференції, які слугують радаром, що сканує її мозок. Десь по той бік стіни, вона це знає, півдесятка чоловік технічного персоналу сидять у контрольній кімнаті, на великому екрані спостерігають, як розширюється її зіниці. Тоді вона відчуває пекучі уколи в передпліччі. Їй щось вкололи. Отже, це незвичайний тест на поліграфі. Сьогодні щось особливе. Почия розливається тілом. Серце калатає, очі наповнюються слізьми. Їй вкололи кофеїн, щоб вона стала гіперактивною, щоб розговорилася. От і попрацювала. Іноді такі бесіди затягуються годин на дванадцять. «Ваше ім'я?» Голос надприродно спокійний і плинкий, Комп'ютерний. Завдяки йому все сказане здається відстороненим, позбавленим емоційного забарвлення. Так вона не зможе збагнути, як саме триматися на цьому допиті. Кофеїн та інші речовини, які вкололи, також порушують сприйняття часу. Вона все це ненавидить, але час від часу таке трапляється з усіма, а коли працюєш на федералів, то ставиш над спеціальною пунктирною лінією підпис, яким даєш дозвіл на подібні речі. У певному сенсі це знак гордості і честі. Кожен, хто працює на федералів, вкладає в цю роботу всю душу, бо якщо не вкладатиме, то ясно, як день доведеться сидіти на такому от стільці. Питання ллються нескінченним потоком. Здебільшого безглузді. Ви бували в Шотландії, який хліб дорожчий, білий чи пшеничний. Це просто для того, аби задати налаштування, щоб усі системи працювали гладенько. Усе почути за першу годину допиту – викинуть, бо там суцільний шум. Вона відчуває, як поринає у допит. Кажуть, що після кількох поліграфів навчаєшся розслаблятись, тоді і все минає швидше – Крісло утримує її на місці, кофеїн не дає заснути, сенсорна депривація прочищає мізки. «Яке псевдо вашої доньки?» «В АйТі». «Як ви називаєте свою доньку?» «На псевдо в IT. вона наполягає на цьому». «В АйТі має роботу?» «Так, працює кур'єркою на Ради КС». «Скільки грошей в ІТ заробляє, працюючи кур'єркою?» «Я не знаю, перепадають якісь копійки». «Як часто вона купує нове обладнання для роботи?» Я не знаю, я за цим не стежу. Останнім часом в IT робила щось незвичне. Залежить від того, що ви маєте на увазі. Вона розуміє, що говорить неоднозначно. В ІТ завжди робить речі, які інші люди можуть назвати незвичними. Це звучить не дуже добре, наче вона заохочує нонконформізм. Мабуть, я хочу сказати, що вона завжди робить щось незвичне. В ІТ останнім часом розбивала щось у домі. Очевидно, федерали вже про це знають. Її дім нашпиговано всілякими жучками і камерами. Просто диво, що ще не закоротила мережу, враховуючи скільки додаткового лайна до неї попід'єднувано. Розбила мій комп'ютер. Вона пояснила, чому розбила комп'ютер. Так, типу того. Ну, тобто, якщо не синітниця вважається поясненням. Що це було за пояснення? Вона боялась? Може, це так безглуздо, Вона боялася, що я підхоплю від нього вірус. А в АйТі не боялася підхопити вірус? Ні, вона сказала, що його можуть підхопити тільки програмісти. Чому вони ставлять усі ці запитання? У них же все є на плівці. Ви вірите в пояснення в IT, чому вона розбила ваш комп'ютер? Ось воно. Ось що їм треба. Вони хочуть знати те єдине, чого не можуть підслухати. Що відбувається у неї в голові. Хочуть знати, чи вірить вона в історію в IT про вірус. І вона знає, що припускаються помилки, вже просто думаючи про це. Бо переохолодження на ПКІ у неї на голові все зчитують. Вони не можуть дізнатися, про що саме вона думає, але їм точно відомо, що в її голові відбуваються якісь процеси, що зараз вона увімкнула ті частини мозку, яких не використовувала, відповідаючи на безглузді запитання. Інакше кажучи, вони розуміють, що вона аналізує ситуацію, намагається збагнути, чого їм треба. І щоб вона цього не робила, якби не намагалась чогось приховати. «Що саме ви хочете знати?» – питає вона. «Давайте ви зайдете сюди і спитайте безпосередньо у мене. Поспілкуємося вічнавіч. Ну, ми просто сядьмо і поговоримо про це по-дорослому». Ще один укол. Вона відчуває заніміння і холод, що розтікаються її тілом вже за кілька секунд після, коли препарат змішується з кровотоком. Контролювати розмову стає все важче. «Як вас звати?» – запитує голос.